«Що це ми своє? Розпотякався я, дівчата? Портвейн, мабуть». От тоді-то, коли Ванда надумала спати, я їй запропонував Галаховій зайти до мого номера, забувши, що там Матвій. Яна відмовилася і запитала, «Ти над чимось зараз працюєш?» Затираю крейдою стелі, а позатим вимучую музику на один вірш. «Рильського читала?» Потім знову згадував про каву, а вона просто і вправно віддякувалася. Хоча сам я кави не вживав, бо палив. Цю пропозицію повторював, поза як у коридорі холоднішило. Вона сиділа з моїм сведром на плечах, і то вже не зігрівало. Просто такий собі гацкевич. Був ласкав, не дуже то думаючи, що натякає або запрошує ще на щось. І нехай як хоче таки розуміє. «Мені здається, – згадав творчу майстерню, – що народ поводиться трохи розумкувато, випендрювалися. Аж неприємно за ті і свої кілька слів. Було, ти правий, але, гадаю, твоє декому сподобалося. Схоже, що людям приємно, коли оперують, називають чи використовують різні там імена, назви, ерудицію, а ти лиш на все іронічно споглядала. На своє слово – не мала права. Марат сердиться, що я приєдналася до них, коли в лілії обмаль грошей, та ще й несподівано з'явившись на вокзалі, але нічого вже говорить. Я наполіг знову. То хто, батьки? Воно тобі треба. А чому розмовляєш українською? Більше подобається, та й до фаху. Оце мене і здивувало. «Я не люблю, коли мене оцінюють через зовнішність. Знаю це, бо працювала у редакційній конторі». «Так ти ж все одно вродлива», – перший комплімент. «Це заважає спілкуватися. Хочу, щоб у першу чергу сприймали як людину. Ну як було не ухопитися за цю думку, за цей пригляд?» Бо й справді, а що справді? Адже спочатку увагу звернув на її вроду. А коли почув рідну мову, роздивився поведінку, то чіплявся просто за те людське поєднання, яке могло б між нами бути. Звісно, її тіло приваблювало. Але чомусь по-іншому, ніж м'які, білі, теж штрунки відкриті ноги. Приміром, отої незнайомки з пірузовими лінзами. Коли на вечерю вона прийшла у шортах, я обожнюю чистоголені дівочі литки. Тому торкнувшись, міцно обіймаючи тіло Яни, все однак був би невпевнений, чи хочу саме зараз. Поклик подобався, але насамперед володарка тіла, бо дівчина надила сильніше. Є хідь, коли неважливо, бачиш ти жінку чи ні, а є естетична насолода від дівчачого образу Ванди, а є ще бажання, яке я відчував лише до Яни. Гацкевич повернувся, коли стало розвиднюватися. Її відчинене вікно неформали з організації горобців, лабали і тріщали якийсь фолк або і секс-пістолс. Долунав віддалений віддалених гомін вулиці, шинний обкат гумового накипу, жвава їзда та шалепання із опреновими опоками. У Гацкевича та інших йому подібних під тім'ям певно дзвенів недоспаний світанок. Рання пора густо відлунювала опа переживаннями, досвідченістю. Колись теж у готелі він втратив свою непереконливу цнотливість. Каже, що його ідеальна пам'ять – це істина, а діалоги бере в лапки завжди. Шикує ланцюжком, бо порядковий драматизм, на його думку, та наче пласкі голі ребра пральної дошки. Кістки без м'яса. Краще з оцільною ниткою, зіянням. Щоб не проспати, я навів у телевізорі таймер і зранку увімкнувся музичний канал. До столової на дев'ятої сьогодні нас годували більше картоплею, менше рибу і червоним м'язцем. Проте Гацкевич смакував лише гуслянкою на пареному молоці. Богдани та Ванди вже не було. Напевно, поквапилися на автобус, виконався авторської пісні та співаної поезії. Роботу починали з дев'ятої. Спочатку проба сцени, потім конкурсні виступи. Співини поезії до першого дня. Обід, а там і авторська частина. Зайшли дикі абрикоси. Коли проходили поруч, я привітався. Проте Галахова відповіла Гацкевичу невгразно і наступне його запитання не почула. Відвела погляд, наче грудки лічить, аби швидше до свого столу. Мені то подивляти було ні на що. Обурення? Гірше всього, що він повівся, наче його ошпарили. Що ж, вирішив я, як то кажуть, більше обморожених, ніж обпарених. Гацкевич трохи зацупивши, більше її не зачепив. «І чого вона бокує?» – я здивовано подивився. «Піди і запитай». А потім, оскільки гуртини сьогодні були вільні, та Мала Земля та інші ватаги поїхали на прогулянку. Замок Любарта і весь його цегляний залізняк Гацкевича не вразив. Сказав, що фортеця декоративна, без привидів, і уважаються латки нинішніх домурувань. Буцімто невдалі нововведення, фальшива цегляна фарба, як макіяж на покійнику. До того ж, навколо усе вилизане і надто людно. Хоча знизу стін куртини заросли лабузом, а трохи далі міський ринок – наче метушня плебейського подолу. Вигрібні ями, закути, непрохідні залиски для маршруток та тролейбусів. Або під цими стінами треба народитися і жити, промив він. Або продовжив, як для себе, не те коїться і стоїть пусткою у з цим Околиванському замкові князів чорториських. Де бокасті, обшуговані кронверки, де все напівзруйноване. Міцно лежать одні лише підвальні казимати. Вчувається запах пліснявих. В'язницю замінили бурсою, потім виправним профілакторієм. Зараз негода та вітер. Ніби нещодавно покинуло після штурму. Я там не бував, тому ці враження на розсуд брати не буду. Наступного дня? Так, самонаступного наступного. «Сніданок і піший хід по місту. Яна холодна, я байдужий». До галерей замку узагалі не заходив, сів біля закубраних льохів на відстані і палив. Втім, вийшовши з підземного павільйона, дівчина, наче побачивши мене уперше в житті, зауважила для чогось, що там є на що подивитися. «Дякую», – змилостувалися. «Невже й гадки немає про мій настрій?» Геть-пріч, бо я мовчки вистежував на стінах усюдисющого Матвія. Без косметики її лице то простішало, то осявалося і гарнішало.